Bezzegek. Egyszer már meg kell írni bezzegéket. Egyszer már föl kell világosítsam valamennyi boldogtalan férjet a világon erről a bezzeg misztifikációról, amivel századok óta keserítik az életét, amivel betömik a száját, gusba kötik és elkábítják, és fejbevágják ha moccanni, mer amivel megelőzik és profilaktikusan lehetetlenné teszik a világ minden férjének egyesülését a nagy forradalomban, aminek régen ki kellett volna már törni, ha ez a bezzeg dolog sok minden egyéb visszaéléssel egyetemben nem forgácsolná szét a mélységekben forrongó, elkeseredés, robbantó erejét. Ne tegyen úgy, szerencsétlen mint mintha ön nem tudná, miről van szó, mintha ön nem ismerné bezzegéket. Ön összehúzza a szemét, gondolkodik. Hm, a szó határozottan ismerős, ugye? Csak nem jut eszébe. Dehogy is nem jut az eszébe, csak nem meri bevallani. Talán még önmaga előtt is tagadja. Persze, mert azt hiszi, hogy ez valami speciális dolog, hogy ez csak az ön gyöngesége és tehetetlensége tette lehetővé. Egyéni nyavaja ez, amit legjobb elhallgatni, eltussolni, hogy más erős, egészséges, öntudatos férj nem ismeri bezzegéket. Nem ismeri, nem tudhat róla ebben a vonatkozásban, hiszen. Hiszen ez az erős, dolgos, öntudatos, valódi férj éppen az a bizonyos, aki önöknél bezzegúr szerepét játsza. Vagy mit kerülgetem sokat a dolgod? Kimondom kereken, mint aki már rájött a nagy titokra. Én nagyon jól tudom, hogy önöknél én, én, éppen én vagyok a Bezzeg úr. Az önházasságát én teszem tönkre, mint példakép és összehasonlítási tárgy. Tönkre teszem és elnyomom önt minden mozdulatommal, minden lélegzetvételemmel, azzal, hogy a világon vagyok, hogy dolgozom, hogy kénytelen vagyok robotolni és élni. Bezze Kovácsik! nevezzük így szerénységemet, nem lopja a napot, mondja az ön felesége. Kovácsik dolgozik, erőködik, csinál valamit, mindenütt ott van, ahol érvényesülni lehet, feltűnni, előre menni. Azért van a feleségének rendes ruhája, azért mertnek minden nyáron külföldre. És ön hallgat, és nyeli az epét, boldogtalan, és titokban gyűlöl engem, mert én vagyok önöknél bezzeg, és az én szerény családom az önök bezzegékje. Akiknél minden rendben van, minden jól megy, bezzeg. Mivel én, Kovácsik, mint a férfi és mint a férj vagyok, önöknél pedig azért megy minden rosszul, mert bezzeg ön nem olyan ember, mint bezzeg én. Ön engem. Rosszul teszi. Súgok valamit önnek, de vigyázzon, hogy meg ne a felesége. Ha megtudja az igazságot, az önhaja égnek mered, és hangosan felkiált, és talán végre mégis rászánja magát, hogy gyűrölködés és irigykedés helyett inkább összefogjunk, és csináljunk valamit ezzel az átkozott bezegizmus ellen. Ember, tudja hát meg, értse meg, mi nálunk is van egy bezdegúr. az én feleségem is minden második mondatát így kezdi, hogy bezzeg. Amikor kicsit nyújtózkodni szeretnék, amikor eszembe jut, hogy a világra én is élni születtem, mint a lepke vagy szitakötő, nem gürcölni és erőlködni és harcolni és küzdködni és kellemetlen dolgokat dolgozni. És tudja, hogy ki csoda képviseli nálunk Bezzeg urat? Ön uram, ön, éppen ön, csak is ön, ön és kedves neje Bezzeg névű nagysága. Bezzeg, mondja a feleségem, a kucsera, mint ön, Annál ilyesmi nem fordulhat elő, hogy elsője körül gondjai vannak, mert a kucsera komoly ember, aki nem ábrándozik és nyafog, mint te, hanem hivatalt szerzett magának, mert annak a családja is fontos, mert az tisztában van vele, hogy neki felesége és gyermekei vannak, és kötelességei a családjával szemben, amiről te mindig újra megfeledkezel az önzésedben, amikor valami felelőtlen kamasznak képzeled magad, aki futkározhatik az ábrándozásai után. Érti most már, Bezzeg úr? Nem gondolja, hogy ezen segíteni kellene? Attól tartok, hogy hiába. Az ön felesége, ha ez az írásom a kezébe kerül, ezt fogja mondani. Bezzeg kovácsik, mármint szerénységem. Dolgozik, erőködik, csinált valamit. Látod, nekint cikkel jelent meg az újságban akármilyen marhaság. Fő, hogy megfizetik, azért van a feleségének, stb. Reménytelen az a dolog, veszek barátom.